Любов Сулеймана до Махідевран, Черкешенка одуріла від горя. Стільки втіхи давала своїм зграбним, округлим, пещеним тілом і своїми дітьми, яких народжувала легко, охоче і радісно. А тепер усе втратила за кілька днів. І хоч лишився живий трилітній султанський син Мустафа, відчувала, короткі роки її величання скінчилися без вороття. Слейман не хотів більше бачити свою жону. Підстрелено горлицю навіщо лук. Хамам. Все життя в чотирьох стінах. Ув'язнені, живцем поховані. Тому з якою радістю виривалися раз на тиждень замури і залізні брами бабус Саади в день відведений на хамам. Турецьку лазню, розкіш і райування сходу, розкіш для тіла і душі, надто коли душа ув'язнена ще більше, ніж тіло. Хурем не знала, що то за хамам, і попервах відмовлялася туди ходити, вдовольняючись гаремною купільлю. Чого я там не бачила, казала вона кизля разі, коли той загадував вихід у хамам. Гідко було подумати, що гнатимуть тебе євнухи в отарі отарою ж цілою, будеш хлюпостатися в тій їхній лазні, цілий день сидітимеш там, об'їдаючись, нудьгуючи, ждучи темряви, бо в сутінках маєш покидати мури гарему, в сутінках повертатися туди, щоб жодне чуже чоловіче око не осквернило священної власності падишаха. Чому зрадила сама собі і пішла нарешті в хамам, не знала й сама. Блідло небо по той бік моря, над ціро-синіми хвилястими горами, уський удар, над горою бургурлю, на вершині якої чорт спокушав Христа, показуючи йому чарівну картину Стамбула. Тужливо туркотіла десь у деревах голубка, кликала її додому, додому, додому. А де твій дім, Настасю, де твій дім? І чи ти ще Настася, чи вже тільки хорем? І кого тобі тепер слухати, голубку, чи власне серце? Любов, мудрість і птахи не знають вітчизни. Вони перелітні і всюди сущі, як туга і розпука. А ти хіба перелітна? Навіщо і чому ти тут, так далеко від рогати, навіть свого дому? А де її дім тепер? Страшно подумати. Хотіла знайти на злинялому небі бодай одну зорю. Зорю не свою, та хоч для себе. Рогати мала з дівчатами забаву. Шукати свою зорю хотілося найяснішої, щоб просвітлювала всю душу. Щоб сміх бризкав з її алмазних променів, Щоб возносилася твоя гордість У недосяжність і безмежність світів, Вище птахів, вище хмари самого неба. І тут небо теж високе, як і вдома, І те саме сонце, і зорі, мовби, би, ті самі. Тільки місяць чужий, Якийсь перевернутий, мов човен, Що пливе, не знати куди, А з ним відпливає твоя душа. Ой, не світи місяченьку, не світи нікому. А тут поети шукають у місяцеві розраду і порятунок від душевних мук. Коли стає сумно, треба тобі подивитися, як по Смарагдовому морю плеве золотий корабель. Плутаючись у широких шароварах, ще сонні мляво перемовляючись, гаремниці виходили за брами бабу сади. Євнухи пригукувалися довкола них, мов пастухи Служебки мало не перериваючись Стягли важучі коші з наїдками І питтям на цілий день Кожна з жінок у великих вишитих Сукняних мішках богща Мала для себе простині милий пахощі Темне громадя Ясофії, Софії Де правовірні вже вершили свій передсвітній намаз Насунулося, відсунулося Ще якісь будівлі Кам'яні чи дерев'яні, хіба розбереш? А тоді замшілі куполи присадкуватої химерної споруди Без вікон, без дверей, як у загадці Без вікон, без дверей, повна хата людей Двері знайшлися, непомітні й присадкуваті, як і сама будівля